Judecata de joi. PSD ar trebui să se numească de acum înainte PSD, pentru că piul necunoscut doamnei Dăncilă va fi ținut minte de toată lumea. Analiza în adâncime a celor două evenimente electorale în care s-au manifestat Viorica Dăncilă și Claus Iohannis o voi face vineri seara, începând cu ora 21, în emisiunea Cap Limpede, la Digi24. Acum vom vorbi doar despre aria cercului. Doamna Dăncilă a răspuns clar, de bunăvoie și nesilită de nimeni, în văzul și auzul țării întregi. Raza la pătrat. Aici, jurnalista care a pus întrebarea a greșit. Nu trebuia să-i dea pe loc răspunsul corect. Trebuia doar să-i spună, eroare, doamnă Dăncilă. Sau, mai rafinat, putea să-i dezvăluie. Răspunsul corect este 2R pătrat. Cu siguranță, candidata s-ar fi repezit, cum s-a agățat și de PR pătrat, să zică, da, da, doi er pătrat, așa am spus și eu. După aceea putea fi făcută de rahat la pătrat. Deci, dăncile nu s-a corectat imediat, cum în minte gros, acum, PSD, ci a fost corectată imediat. După care a dat drumul la clanță. Am dat meditații la matematică, credeți-mă. Mergem alături să vă arăt că știu mai multă matematică decât dumneavoastră. Cum invita Dragnea jurnaliștii la toaletă să le arate. Credeți-mă, sunt inginer, credeți-mă. Am absolvit o facultate tehnică cu media nouă, credeți-mă. Nu s-a găsit niciun jurnalist care să o întrebe. Dar de ce să vă credem, doamnă, candidat? V-ați întâlnit cu presa, meseria noastră e să nu credem pe nimeni. Să cerem în întotdeauna dovezi și să verificăm. Sau să spună doar atât. Hic Rodus, hic Saltus. Vorba asta rezumă o fabulă a grecului Esop. Un atlet fanfaron le povestește ascultătorilor că pe când se afla în insula Rodos, a făcut un salt de o lungime uriașă. Credeți-mă, pot să aduc și martori din Rodos, la care cineva din audiență a spus în grecește tu, garcai Rodos, cai pedema, ceea ce în latină sună ca mai sus, iar în românește, păi să zicem că aici e Rodos. Să rici. Eu am rămas cu două întrebări în urma răspunsului doamnei Dăncilă. Câți copii a nenorocit cu meditațiile ei gratuite la matematică, dacă sunt reale? Și prin ce metode a obținut diploma cu care se laudă? Și o concluzie geometrică. Cercul doamnei Dăncile este o elipsă. Zero, adică cifra zero. Domnul Iohannis a procedat altfel la aceeași întrebare. Mai întâi, jurnalistul care a adus-o în discuție a comis un act complet în afara eticii meseriei și de un servilism rușinos. A spus că în întâlnirea paralelă, vedă în a fost întrebată formula ariei cercului și că a răspuns raza la pătrat. A folosit astfel o greșeală a contracandidatei care nu era de față, prin voința lui Iohannis, pentru a ridica la fileul președintelui. La zâmbetul ultra-larg al Kaiserului Klaus, căci așa s-a comportat actualul președinte cu invitații săi speciali, ca un împărat al Republicii, i-a suflat timid, zâmbăreț, aproape șoptit. Dacă vreți să răspundeți, Kaiserul a zâmbit și mai larg, fără să emită vreun sunet. Radicătelea e sub demnitatea mea de profesor de fizică să răspund la o așa simplă întrebare. Bine, domnule președinte, i-aș fi spus. Dacă asta e prea de tot elementar, atunci spuneți-ne, vă rog, formula de calcul a ariei sferei. Nu știu dacă știam, dar ce nu știe cu siguranță Kaiserul Claus e că, de cele mai multe ori, Aroganța ascunde ignoranța.